Вороняче гніздо, глухий кут. Але вони втім Кривінклю Знаменити себе почувають. Подивляю їх. Вік свій тут звікували І навіть не думають, що може бути краще. Старим не дивуюся, Погоджувався з жінкою Гофрат. Але Ганя? Що Ганя? О, звичайно, собі селюшка. Гофрат уважно подивився на жінку. Знаєш, Мені здається, що вона не така, то вже дурненька, як хтось міг би собі гадати. Го-го-го, то головка до позолоти. Чи б вважала ти, як вона догоджує мамі і татові? На ласті в них сидить, той догоджувати мусить. Ну я, але і вони як відносяться до неї? Як до сироти? Ти знаєш, мама мають окремий сантимент до сиріт, а Ганя ще до того сирота по рідній сестрі. «Боюся, щоби той сантимент не зайшов задалеко». «Як ти це розумієш?» Костик підійшов ближче до ліжка. «А так, що якщо до чого прийде, то ми будемо далеко, а Ганя тут, на місці. Кілька теплою рукою дістане, того ніхто навіть знати не буде. Пиши пропало. Гофратова сіла на ліжку. «Костик!» – крикнула перестрашена. «А що ж нам робити?» Треба якось тою справу Заздалегідь упорядкувати Але як? Як? Треба на розум Побалакати зі старими Вони ж не діти, знають, що вічно Жити не можна А не зразимо собі їх Їм той річ, щоб у відповідний час І у відповідний спосіб повести балачку Не такі тонкі питання Вирішують люди між собою Лишиться мені Я вже побалакаю з батьком При «Ні, Філько тих своїх гора геть з хлопів, а тут, бачиш, треба політично, в рукавичках. А до того він чогось сміється, як дурний до сиру. Боюся, щоб не сказав щось такого, як учора, про ті нещасливі доходи. Ні-ні, я таке сам побалакаю з батьком». Гофратова привикла була дивитися на свого мужа як наймудрішого чоловіка в світі, і тепер не перечила йому. Знов положилася на пухові подушки і вдоволеними очима водила за ним. А він довго приглядався у дзеркалі, чи добре вив'язана краватка і чи не видно лисини з під причиськи. Ну, я, сказав, вбираючи хутро, до побачення, душко, до побачення, котику. Від порога вернувся. Щось я мав ще тобі казати, ага. Може би, ти вставала добре, піди до кухні і помагай трохи мамі. Боганя пішла до церкви. Мама то любить. Розумієш мене? Ну. Гофрат цілий день був незвичайно важливий та ввічливий до свого тесті Тато Добродій дуже втомилися нині, може би так передріматися трохи до вечері То вже не такий вік, щоб можна не вважати на себе Сьомий хрестик не жарти, а вже ж не жарти Кожний день дарований від Бога А все ж таки прошу не гадати собі, що я вже зробок Бачите, без сутрудника даю собі раду так, так, але до часу з банок воду носить. Отець Ілецький петливо глянув на свого зятя. Ніхто дня ні години своєї смерті не знає. Поживемо, поки нам Бог призначив віку. А поки що підемо до вечері. Підемо, не радо притакнув гофрат. Десь також не могли ще трохи зачекати з вечерею. Ось і був би, добалакався до чогось зі старим. А так, шукай другої нагоди. І він її шукав. Ще не скінчили пити чай, як знову. Най тато добродій не дивляться на нас, ми молоді, можемо й поза північ сидіти, але тато най кладуться «Ганю, постели ліжко. Що ви мені нині не даєте спокою з тим спанням? обрушився отець Ілецький. Гонять мене, якби я вже завтра мав умирати. Дайте, най на вас, бо Бог знає, коли побачимося знову, такі з вас рідкі гості. Офрат то зіймав, то накладав на ніс свій цвікер, нервувався, злий був, що не міг поставити не своїм. Як розбирався, то так гегепнув черевиком, що жінка аж підскочила на ліжку. «Чого ти такий недобрий костик?» – питалася. «А чого має бути добрий?» – відповів. «Коханий тесть якісь нечисті плани має». Як ти щось такого можеш казати? Невже ж родичі не вивінували на щедро, не помагали нам, не присилали грошей кожного разу, як ми їх просили? Присилали, присилали, шепів роздратований його фрат, але з того ще не випливає, щоб хтось по їх смерті мав наш маєток забрати. Я свого не дарую. Навіть мені не сниться. Нині я пробував балакати чемно, а завтра побалакаю на розум. Най знають, що не з дурнем мають діло. Костику! Ігофратова почала хлипати, притуливши голову до подушки. Костик давав, що не чує, папіроску від папіроски закурював, відкашлював. «Інший, на місці твого татка сам зібрав би нас і при свідках сказав би, «Дітоньки, ми вже старі, Бог знає, чи нині завтра не умремо, тому хочемо поділити між вас, що при Божій помічі надбали, щоби по нашій смерті ніяких сумнівів та непорозумінь не було». От як сказав би батько, котрий дійсно любить свої доньки, а не втікав би перед своїм взятим, як заєць перед хортом. «Гадаєш, приємні мені такі лови?» Гофратова мовчала, похлипуючись тихо. «Тато й мама, все-таки добрі були для нас. Добрі, добрі. Не люблю таких дурних сентиментів. Обов'язком родичів є любити своїх дітей і дбати про них. Це не є ніяка ласка. Це, так сказати, природна функція, більш нічого». Немаєш чого хлипати. Я, як твій муж, обов'язаний боронити твого добра, розумієш мене? Або ми бідні. Бідні, бідні, але й багачі від нас. Що, ні? Отже, бачиш? Так якби й не було, звідки ми приходимо своїм маєтком збагачувати Галь? Досить нагодувалися її та навбирали твої тато й мама Ганя дурно хліба не їла, вона працює. А чому не йде до чужих працювати? Чому тримається тих житник, як рип'ях кожуха? Бо її не пускають Лярі-фарі Добре її І тому сидить, знаємо таких Най-лиш приб'ється, який жених То тітка-добродійка вивінує Кохану сестринницю краще, ніж свої рідні доньки От воно як Завидуєш її Гофрат кинув собою, аж ліжко закрепило Не завидую, годжуся «Так є, годжуся, найкраще скажи завтра при свідках, що ти зрікаєшся спадку в користь своєї тіточної сестри, панни гаді, і ще від себе додай дещо. Може, ковтки з бриліантами, які я тобі купив на ім'янини, або смарагдову брошку. Прошу, дуже прошу!» Обернувся до стіни і вдав, що спить. На другий день таки добився розмови з тестом «Віч на віч». Застукав його по вчесній каві в канцелярії, коли отець Ілецький вписував щось до метрик. «Не мішаю татові», – спитав чемно, але рішучо. Тест повернувся до бюрка. «А, це ти. Зараз кінчу і прийду до вас до їдальні». Гофрат відкашельнув. «І я хотів без свідків побалакати з татом». «Без свідків? Що ж такого?» «Діло важне, хоч може й не дуже то приємне, але бувають і не дуже приємні справи в житті. Що ж робити?» Скинув і витирав цвікер, примружуючи очі. «Тато Добродій знають, що нам нелегко вибратися до житника.